Jag har sällan varit så taggad på något avsnitt tidigare som jag är just för det här som vi håller på med nu. Hur känner du Johan? Mina vänner, kära lyssnare. Det är nu ni ska kura ihop er under en filt med varm choklad. För nu blir det Halloween-special med Johan och Ida. Mm. Ida, Johan, Johan, Ida. Mera exakt, eh, vart är vi ska någonstans? Vi ska till Ängsö slott som ligger eh, i Västerås kommun. Mm. Och det här är ju ett ställe som... Eh, fuck. <skratt> <skratt> <skratt> nu tar jag från början allt ja, att hoppa här nu då. <skratt> Så du vet, jag har ju precis sagt det. Men <skratt> jag, jag säger vet. det igen. Det är bara att köra. <skratt> ja. Det är ett slott som ligger i en socken som också heter Ängsö. Platsen är i Västerås kommun, Västmanlands län. Ängsö omnämns dokumenterat första gången i ett kungligt brev som är utfärdat någon gång mellan åren 1167 och 1196 av en kung Knut Eriksson. Ängsö slott däremot det byggdes av riksrådet Bengt Fadersson på 1480-talet och har byggts om i omgångar ända in på 1700-talet. Så det är eh, en salig röra av ombyggnationer, fast det ser man ju inte riktigt. Nej, det är lite knepigt faktiskt. Ja. Man kan se vissa grejer, men ja, det är ett häftigt slott i alla fall. Det här slottet, det skänktes av Johan den tredje's hovjunkare till en brita båt i slutet av 1500-talet. Och brita båt, varför är just brita båt intressant, Johan? Det är ju så att hon har ju inte lämnat byggnaden än. Nej, sägs det Sär ett par hundra år senare. Hon säger sig fortfarande vandra på slottet. Så det är så det är. Mm. Ska jag dra lite fler spöken då som återkommer? Jag gör det. Ett av de spöken som sägs gå igen är den puckelryggiga hovnären Anders Luxemburg. Han knegade åt Karl XII och efter Karl XII död så tog Luxemburg tjänst vid Ängsö. Han tog även med sig Karl den XII häst, brandklipparen. Och det finns en liten intressant historia om just hästen här vi Ängsö. För en natt år 1740 så stod hästen i stallen och blev upprörd av något. Och när stallfolket öppnade stallporten släppte brandklipparen loss av skräck och sprang rätt in i en mur och dog. Det ska också sägas att det är Anders Luxemburg som är spöket och man har inte hört något om den spökande häst. Det tredje spöket som finns på Ängsö är ett hundspöke. Det sägs vara hunden Cotillion som går igen. Cotillion var Eva Sofia von Fersens hund. och Eva Sofia von Fersen levde mellan 1757 och 1816. Rapporteringarna om skumma grejer som händer där ute vid Ängsö är oändliga till antalet. Det finns hur många vittnesuppgifter som helst. Och vad kommer vi att göra då? Mer liksom konkret. Vad, vad är det vi ska göra? Vi har ju pratat ganska mycket tidigare om det övernaturliga och hur skeptiska vi är till allting. Men ändå har vi ju sett saker. Så det vi ska göra nu, vi kommer att åka ut i det här slottet beväpnade med ficklampor, varm choklad i termos... Och vi kommer komma dit, precis lagom till tidpunkten då Brita båt brukar visa upp sig. Nu kör vi. Ja. <laughs> Hjälp! Då kanske vi ska ta och berätta vart vi är någonstans. Vi har precis parkerat bilen här vid Ängsö slott. Solen har nästan precis gått ner- Eh, ungefär vid vi närmar oss tiden för Brita Båts eh, ja, den tiden hon brukar framträda. Precis, strax eh, klockan är strax innan åtta och som sagt eh, solen är precis sätter trätopparna i, i, trätopparna i brand <laughs> kan man säga eh, och det är det sista, sista sucken av, av solglimp vi får nu mm. eh, Det är mörkt i det är mörkt så fort man hamnar i någon slags skugga här. Ja. Vi ska precis kliva in i vad kan man säga. Det ser ut som en lång, lång grotta byggd av blad. Vad kallar man det för? Ja, det är en som en beslå fast lång. men uppenbarligen finns det folk som jagar eftersom vi såg en ja jäger ja, ja, ja. En jägers. Ja, förmodligen den suraste farbror men gevär jag någonsin har sett ja. holy shit vad han såg ut och ville mörda någon mm. ja, det var nog säkert så att han inte hade fått mörda ja, precis. han hade nog inte fått något han, bar inte på det han hade inte fått något överhuvudtaget varken djur eller partner <laughs> ja. han behövde få sitt skjut på något eller annat sätt Nu står jag alltså mitt i en frik... Det <skratt> <skratt> oh, yeah. tog ju ner det hela på jorden. <skratt> <skratt> mitt steg och mål, kära lyssnare, har precis uppnats. Det var den fanfaren vi hörde nu. <skratt> ja, jag börjar bli så här. Jag vill tända ficklampan snart. Uh, nu står vi mitt i den här frikningtunneln. Uh, tiden är precis den då när Brita bor brukar visa sig. Mm. Precis, så jag känner så här jag vill inte stå kvar här inne. <laughs> Okej, okay, du vill röra vi vidare. jag ja, vill vi gärna gå det vi. igenom den här, ja, det vi. här mörkret vi står i just nu. Mm. Jag ser inte att det är några andra människor här runt omkring. Oss nu Vi såg en man en bit bort på innan vi svängde in på parkeringen. Vi har en surgubbe med juvär någonstans. Ja, han är någonstans här i närheten. Jag vet inte om vi ska känna oss trygga eller skrämda av det faktum att han hade ett juvär. Ingen aning. Mm. Men nu är det skumt. Alltså. Ja, nu är det skumt. Mörkt. Ska vi åka hem nu? Jag vet inte, jag tycker att det här är väldigt obehagligt. Faktiskt. Mm. Jag eh, ser ju... Nej, jag, jag, är, jag är inte där än. Vet du vad jag har gjort den senaste tiden också? Dessutom för att spela på det här. Alltså, nej, jag vet inte. Jag har ju spelat otroligt mycket skräckspel. <laughs> Just i den här miljö man är ute och går. och Så mm. är det mycket jump scares och nej, Jag fick tusan. Eh, här är min en bänk. Ja. Väldigt märkligt placerad. Ja, den går säkert att flytta på. Ja, det förmodligen. Ja. <laughs> Nu här har vi något som är lite scary också. Åh, oh, såg det fladdermusen? Nej, det gjorde jag inte. Jädrar, de sveper runt hus, huset här. Upp, <laughs> mitt mitt huvud. <laughs> här har vi något som ser lite creepy ut. Ja. Majstången, eller midsommarsstången, är faktiskt fortfarande bitvis kvar. Eh, vilket gör att det ser ut som ett, ett, ett gammalt stort kors bara. Så det, ja. Ringarna är inte kvar, eller punkhulorna, eller vad man nu ja, säger. Så det ser rätt creepy ut faktiskt. Det mm, här är det bara som ett stort dött kors som står här. Precis lite halvsajigt så. Till skillnad från de stora levande korsen. <laughs> Sen är det väldigt mycket av sånt här som inte du hör någonting av, Jo. Ja, det är spännande. Sysorna ni hör, har, kärlelisna, de hör jag ingenting av. Inte ett smack. Jag hör inte ett Nej. skit. Ida påstår att det, det är alltså massor med sysor. Ja, och ni tror väl mig i alla fall. Innebord känns det bara Gud, jag vill locka hem. Jag vill åka hem. Jag vill äta de där mumsiga vaniljbullarna vi har i bilen och dricka chokladen. Det ska sägas att jag tog med en hel eh, matkasse riktigt full med vaniljbullar det är inget skämt kommer vi in till en annan alias? vi kommer in på grus igen här är det seriöst gravstenar det här? jag vet inte vad, vad det? är det för någonting? men gud lolo, det är nog en är det djur? jag tror att det är djur jag kommer då. till en freaking pet cemetery <laughs> I don't to be buried in a pet cemetery Nu närmar vi oss själva slottet så nu är vi på slottsgården mm. på det som är att betrakta som framsidan skulle jag tro ganska majestätisk just nu står det skitfullt släp precis framför korten <laughs> ja undrar varför jag känner ju nästan att jag får viska hela tiden ja. problemet med att om Johan viskar så hör inte jag något. nej det är ingen som hör vad jag nej. säger jag vet inte vad som sägs då. Ska vi gå till kyrkan? Ja, vi går till kyrkan. We're going to the chapel and we're gonna get scared. <laughs> vad roligt att du sjunger den där låten. Uh -huh. Det var, jag har varit med om en, en grej den gången. Jag har varit här borta uh -huh. vid, vid uh, kyrkan okay. med en kille faktiskt. Och idag? Ja, men här skulle man ju kanske kunna gifta sig. Vi då. Det var ju väldigt länge sedan. Ja. Naivt som 17. Men eh, jag ramlade ner för och stukade foten. Oj, vad oh, Och jag kände liksom att det här är lätt åh. Det är särskilt att jag måste ta fram till klampan nu. Vi snart kommer vi fram till kyrkan. Och ja. kyrkan är den plats som jag har mest vad ska man säga, paranormal respekt för. Ja, Jag vet inte om jag vill gå dit. <laughs> I den mån man nu kan ha paranormal respekt. Jag vet inte riktigt ens vad jag själv säger. Nej. Jag ska också säga att bakom oss, eller till sidan av oss här, så är den här muren där, den där hästen. Ja, just det. sprang in i. Då sprang den från andra hållet. och kom inte igenom helt enkelt. Det är en ganska hög mur. Ja, det är det. Det, det är måste det. ju vara två meter, typ. Två och en halv, tre. Jag, jag tänker nog gå fram till muren, faktiskt. En nice view. Då har man liksom, när vi oss med överens, så har slottet till höger och sen kyrkan till vänster. Och det är så mäktigt med efter att eftersom solen går ner bakom kyrkan så mm. blir det en otrolig siluett här med ja, korset och allting. Det speglar för mycket märkligheter i fönstren. Ja. Jag vill inte riktigt titta vad vad sa du? Electronic voice phenomena. Mm. Du känner till vad det är för någonting. Ja, men jag menar inte vad du menar. Jag menar <här> <här> Alltså min hjärna. Jag, den hur är hur är du känns det? det? Jag, tänkte, jag tänkte precis fråga dig Johan, ja. hur känns det nu att stå här? Vad har du för känslor? Alltså, det är väldigt stilla. Jag hör ju inte syssorna. Nej. Jag känner ändå att den här platsen har någonting. Men det är väl för att det är så otroligt häftigt att vara här i skymningen nu när verkligen, alltså nu är det inte många solstrålar kvar. Nej, känner du inga så här um, fysiska erkänningar? Nej. Titta, titta. Ser du något nu? Ja, spring här över. Såg du inte? nej fuck God. det var ett fyrbent djur sprang precis upp. där sprang precis över den sprang därifrån och sände dit okay. finns mycket djur och det är ju en av de grejer som men varför var... hörde vi inte att det lät någonting då det är mycket grus här så att om du passerar någonting så borde vi ha hört någonting jag hörde ingenting och jag är rätt säker på att våra mikrofoner inte har tagit upp det ljudet det är jag hundra procent säker på det ser ut som en liten hund eller en liten katt eller någonting och det är en av de grejerna som spökar det eller en höna det är ju en hund som spökar här bland annat <laughs> sägs det. ja det jag skulle säga var ju det att jag, jag känner ju ett litet lätt tryck i huvudet lite som när en oska på en gång jag känner likadant. Men jag har en jättekonstig pannlampa på det. Så att jag tror att det, det förtar en det. Vi måste ju ta en, en bild på mig. Så att alla människor kan få se exakt hur troligt fånig jag ser ut. Alltså Johan undrar vad det var jag såg med någonting. Kan det ha varit en katt? Vildsvin. Men vildsvin känns som att det är så pass stort och tungt djur att det borde vi ha. Jag vill tro att det var en katt för att den inte lät så mycket. Men jag såg, jag svär på att jag såg ett djur springa över grusplanen precis. Ett fyrbent djur. Jag tycker vi ska börja röra oss lite mer mot kyrkan. Jag känner att kyrkan, oh. kyrkan lockar oss in i fördärvet och mörkret. Jag ska ropa på en Kysi, kysi, <här> Ja, Det där gjorde ju inte vi direkt så att jag känner mig att jag mår bättre nu med tanke på att jag såg det där djuret. Så jag, jag kan inte sluta tänka på den där sura jävla jägaren med, med bussan. Nej, jag vet inte. Äh. En stor del av mig vill bara åka hem. <laughs> eller i alla fall hålla någon i hand väldigt hårt. <laughs> ja, men, du har tagit med i katten. Ja, jag borde ha tagit med mig katten men hon skulle ju bara spytta eller någonting som vanligt. <laughs> Den här trappen som jag snava i det sitter ja, det ju sådana här smides. Exakt, det sitter ju smides. Eh, ja. Den, den är ja. ihopsmid liksom. Ja. Eh, som som som byglar som håller ihop stenarna mm. i i sidled i bredden. Ja. Eh. Undrar om hur anden och gå in här. Går du och känner lite på den där dörren? Jag, jag törs inte. Ja, jag går fram och känner på grinden. Nämns stäng mm. på den här sidan som vi vi kommer nu. Jag tror att det går att öppna den från min sida. Jo, försöker bryta sig in på kyrkohården. Känns ju bra. Men så är det faktiskt 100% låst. Ja, okej. Vi kanske ska gå runt istället. Var du går runt? Och då? Finns det någon tre till? Åh oh, Gud. Eller så får man bara försöka förstå hur den här jäkan fungerar. så svårt ska det vara med nu? Dörren var inte på något vis Låst Det var möjligen, möjligen tung och lite, lite trög Nu går vi in Vi ska stänga grinden efter jag har. du tänker att vi kanske går ut på andra sidan Jag tänker att vi kanske går ut på andra sidan Vi klarar det här idag Nu är vi framme vid Mitt nervösa skratt liksom. Nu är vi framme vid kyrkan Och det är en det här är en riktigt häftig kyrka. Det här mm. är en sån här kyrka där man vid den här tidpunkten och vid den här ljussättningen som den har nu från de två eh, kommunala lamporna Alltså, visar upp så har man inga problem med att, att, att tro att det spökar på den här platsen. Jag känner mig lite nervös. Jag vill inte gå på det här hållet där lampan är släckt. Det finns ju inga lampor överhuvudtaget här förutom just här vid kyrkan. Då. Och de är tända Precis. på ena sidan så jag tycker vi går på den sidan. Vi, vi börjar med att gå på den sidan där... Jag tycker att vi ska sitta och fika vid en av de här bänkarna. Jo, i det måste vi göra. Det måste vi göra. Ska vi göra det nu? På riktigt? Mm. Du hörde? Ja. Alltså Johan, seriös. Jag är jätterädd. Alltså, jag mår rätt. Ja, men jag måste gå fram och kolla. Ja gå för lite framför mig, är du snäll. Ja. Ja, ja, Eller bara... inte. Jag vill inte bli lämnad bakom heller, förresten. <laughs> ja. Du får inte gå för långt fram. Jag vill inte gå... Det går bra det här. Nej. Men Jag vet vad. Jag, ser, jag ser en soppkorg här. Ja. Jag tänkte, det blåste lite grann. Ja. Om det kanske var den som löt. Mm. Ta jag ska lite på den så får vi se. <laughs> Nej. Nej! Det var inte den. Nej. Smyk, det här är det absolut, absolut Jesus, sämsta. här har vi ju ett riktigt spännande hål. Holy shitter. Vad fan är det här inne? Alltså Johan, det här är den sämsta idén vi någonsin har gjort. Varför gjorde vi det här för? Men du var ju ändå minst lika pepp som jag. Ja, men jag, sen dessa... Ja, men... <laughs> ja, men... <laughs> Jag sitter och stirrar in i något mystiskt hål. Det är ett freaking stort hål rakt i väggen i kyrkan. Ja, typ. som går direkt in under. Jag ska luta mig in här och se vad jag kan Nej, se gud. Jag ser ingenting. Men vad var det som lät då? Jag vet inte. Det var väl... Det var bara vinden. Skit, det blåser inte. <laughs> det var någonting som lät som... En grind. Kanske dörr. Och vi har ju ingången till kyrkan precis runt hörnet här och det var ungefär det avståndet så det skulle kunna vara det. Mm. Vi får väl se om det är någon, någon mer som är här. Hallå. Är det någon mer här? Är vi ensamma? Eller är vi inte? Ska vi gå ut här borta någonstans? Jag behöver lugna mina nerver lite ja, grann. Ja, men vi gör det. Ja, det var inte den här grinen som lät heller, för den här låter ju mer klonkig. Ja, nej men. Den precis. Oj, ja, där stopp. Det var knappt att vi fick komma ut härifrån. Mm. Var det bra? Ja, jag vill bara inte klämma kameran. Ja, så. Ska stänga grinen här också. Just. Ja. Hörde du? Ja. Det låter som chatter. Ja. ja. Vad var det då? Jag vet inte. Nu har vi precis ätit varsin smörgås. Smörgås. Drick lite varm choklad. Mm. Vad drack du för choklad? Jag drack havre dryckschoklad. Ja. Ah. Jag hade värmt upp så det var alldeles varmis och godis. Jag tog sån här pulver som man kan ha i varmvatten bara. Så jag hade med mig varmvatten och sån mm. pulverchoklad. Och, och så tog vi varsin smörgås. Nu... Tog du det där på himlen, precis nu, Jag gjorde ju det. Det där, det jag ser jag satt precis och såg ett ljussken som, som svagt och pulserade lyste. Det blinkade inte, det pulserade och mm. sen försvann det. Ja. Varför ser vi ett ufo precis när vi är i <laughs> liakaspöken? För det rörde alltså sig pyttelitet och sen så bara locknade det. Are you fucking kidding me? Sov jävla fucking ufo nu bara för det? Mm. Ja, det är stjärnklart för övrigt mm. um, vi sitter under um, jag har ingen aning om det, här bildet. Uh, det är ett stjärnbild jag tror faktiskt är... Karlavagnen är där mm. Ja. Mm. Exakt. Mm. Um, och vi sitter precis bredvid kyrkan mm. och, och är det, det är uh, det är massor med gravar här jag vet inte jag ska, jag ska faktiskt gå fram och se vem vi har närmast oss här mm. Oskar mm. Jämnqvist ligger här och vilar. 1840 till 1879 dog att Johan Brukar Humblor vara vakna i mitten av september. Vad jäkla du? Gigantiskt gummulit som bara brumma runt här. Mm. hej! Eh, en av de grejer som sägs om ängsö här är ju att eh, man gärna ska eller Går man runt kyrkan tre gånger så kan någonting, så händer det någonting mystiskt. Då kommer man att få se en av de här böckerna. Vem det nu är, jag vet faktiskt inte. Det är en av de sägnerna jag har hört. Okay. Mm. Så jag är ju hemsugen på att göra detta. Mm. Är du laddad? Ja, ja, ja, ja nej. <laughs> jag Om det... jag får sjunga lite samtidigt. Eller vilken är den absolut mest om vi säger avspökande låten så kan jag ha den i huvudet. Den är absolut som man bara känner... Win win. Win mm. ja, mm. Den kan man tjata rätt mycket också. Mm. Nu ger vi oss alltså in i totalt mörker för här är, finns ingen... Det kan eh, vi gå lite snabbare. Ja, här finns inte några av... Det här funkar inte lampan, nämligen. Vad är, är det någon supergrav? supergrav. Jag måste bara se. Vem är det som ligger över ett supergrav? Ah, gravrätten har återgått. Åf Greve, Claes Erik, Mörner dog 1838. Ja. Ah. man kanske är med oss här ikväll. Kanske lite störd på att den här gravrätten har återgått. Vi har precis passerat ut genom mörket här. Vi har ficklamporna på för det var så himla mörkt där. Hur känns det idag? Rymma, rymma. <skratt> <skratt> Vi har alldeles strax till första varmet. Här ser man ju stjärnhimlet väldigt ja. bra. Verkligen. och ser väldigt häftigt ut mot kyrkan här som gör, fortfarande, man ser siluetten och sen mm. hela freaking The Milky Way, Milky Way, vintergatan mm. Det är, är... fantastisk kväll ah, alltså. det, det här är så häftigt Vi ser se här, då. snart har vi tillryggat lagt andra varvet runt kyrkan. Så får vi se om vi ser något mer UFO. Eller om vi kommer att få se något mer... Ja, där uppe är i alla fall. Ja, där ser vi har... hör planen. Ja, det där är ett flygplan. Det där syns ju i alla fall att det är ett plan. Liksom. Ja, ja. Det är flera lampor och vi hör ett brum. Ja, men det, det andra. Det, det var bara ett jäkla ljus som hållit på att och fladdra. Och sen bara... Det kan ha varit en stjärna som... Ja, men då, det brukar ju bli ett streck på himlen. Det var ingen streck det här. Det var ju någonting som... Men Kan man ringa till någon och fråga liksom vad det var för någonting? Någon som kan stjärnor och sådär. Jag blir väldigt nyfiken på att ta reda på vad det var för något. Vi har aldrig någonsin sett något liknande. Alltså, nu börjar det blåsa, Johan. Ja, men det är ett omen. Jag tror, att, jag tror att det är för att vi är inne på det, snart det tredje varvet. Vi... Eller sluta. Ja, men vi måste ju bygga upp någon form av dramatik. Kom igen nu. Okej, okay, Du klarar nu är det här. sista varvet. Jag vi. är såhär så att jag är redo att bruna när jag brallar nu. <laughs> Nej då. <laughs> nu hörde jag. Vad sa du? Vadå? Där. Var det en fågel? Mm. Är det en seriös nån? Någon som är ute och ropar efter Bosse. Du hör att det är någon som är ute och ropar <laughs> efter nån. Det behöver inte betyda att det är något annat än att det är någon som är ute och ropar efter honom. Det är tur som ja. men det måste ju vara någon Det är, som är och det är någon bosse som har lös. Så nu har vi en bosse i knuten här. Vi har en jägare och kanske något vildsvin. Vi har så många grejer här att hålla reda på. Vi nörjar oss till tredje varvet och... Då, precis när vi passerar det tredje varvet är då vi kommer in i det riktiga mörkret också. Det är det som är så spännande. Eh, då när en del av eh, våra sinnen släcks ner lite grann. Ja. Nu har du din ficklampa igång. Jag märker att du nu lutar sig Ida fysiskt mot mig när vi går och närmar sig tredje varvet. Och så börjar din ficklampa och kärva dessutom. Ja, faktiskt. Det är intressant. Vi går ut här. Ska vi gå ut? Vi måste ju till lägre i sista okay. varmen. Vi måste ju i nej, nej, nej, nej. Gränsen går här. Vi måste placera bänken. Bänken. Och vi måste ju styra in i, i mörkret här. Här någonstans. Kom nu småspöken. små spöken. Där är ni. Hallå laban. Är du här? Ni ligger ju här i ett och Kan ni kliva ut genom väggen och bara säga hej? Hej, hej, Nu ska vi gå ut härifrån genom den här knicksiga grinden. Och ner för den trappa där ja. Ida redan har snubblat en gång. Ja, där jag har snubblat och rikat foten rejält. Och det var precis innan hon friade? Nej, det blev inget. Vi hade, du vet hur det kan vara när man är ung och kär och man spekulerar om ah, ja. vad man ska pyssla med liksom och tänkte att om oh, vi skulle gitta oss hur vi gör det här liksom. ser jag på det du fötterna nu då i alla fall redan håller du på att ställa <laughs> seriöst i det för fan det undras vad som hände Bosse ja, det kanske var någon jägare det kanske är den sura det kanske är sura jägaren, jägaren som heter Bosse <laughs> Det är så fruktansvärt bubblig i magen, känner jag. Ja, jag be. Jag måste nästan dra en brakare snart. Jag har världens mag ja, ja, ja. Jag minns här tre gånger så stor just nu, känner jag. Kan vi kunna ha världens shitfäste nu? Jag skulle vilja bara stå här en stund och blicka in genom fönstren och se om man ser någonting. Mm. Um, nu sitter jag alltså och tittar precis rätt upp. Ena äh, Slottsväggen är Med alla fönstren ähm, Det är cirka Är det tolv fönster Tror jag Och ska ähm, se om man ser någon, någon brita båt Vill ta och visa sig något. Jag har ändå sett och hört ganska spännande. Vi såg ett Ufo det tycker jag är mest spännande. Nu, kommer... där det där planet ligger liksom ännu längre bort och vi Exakt. hörde brummar vi väldigt Vi hur det där brummar, det kommer inte lyssnarna höra men det, det, det hörs verkligen. Men det man kan säga är ju fall, att någonting kändes ju, det är ungefär vissa känner av Oskar och sånt ja. att det blir som någon slags tryck. Det precis. försvann ganska precis nyss när vi gick ifrån kyrkogården för min del. Vi, vi gick ju de där tre varven um, det var som att nästan det släppte saker och ting. Kanske det man behöver göra. Ja. Oj, nu ser jag hur... Nu såg jag någonting annat i det fönstret där uppe. Mm. Ja, på riktigt. Mm. Det kan ha varit... För i fönstret intill så såg jag precis hur flygplanen speglade sig. Ljusen speglade mm. sig i det fönstret. Men i det andra fönstret mm. så fanns det ingen som helst anledning till att det skulle vara någonting där. För mm. det är bäckmörkt. Mm. Det är ett fönster som eh, inte har eh, det är inte fördraget. Nej. Och där så brakade våra inspelningsapparater ihop. Ja, det var väl inte det enda egentligen. Min ficklampa började bråka jag också och liksom tekniken överlag bara gav <laughs> upp där. <laughs> Simultant. Precis. Timmen började bli ganska sen och vi började själva bli lite trötta. Så vi, vi beslutade oss där och då när vi låg vid sidan av slottet och stirrade in i fönstren att eh, nu rullar vi bokstavligen hem. Ja, verkligen. <laughs> Så det, det var precis det vi gjorde. Mm. Något annat hände just där och då inte, men, men vi har ju såklart våra funderingar och erfarenheter ja. från, själva, från själva upplevelsen att vara vi är hängsamt. Precis, bilresan hem hade vi ju redan då mycket diskussioner över vad 17 var det vi såg egentligen och vad var det som hände. Ja, du hade ju din första grej där med något djur eller någonting sånt mm. som du såg. Och det har jag tänkt på väldigt ofta ända sedan vi var där eh, faktiskt. Bilresan hem, vi pratade om det liksom. Jag är ju jättesugen på att, att, att ta kontakt med dem framöver och veta hur ser den här hunden ut som sig springa runt där? Ah, just det, ja. Mm. För jag är ju, jag måste ju saken mig själv. Såg jag någonting, såg jag någonting, inte liksom. Vad var det för någonting? Var det i eller inte? Men nej, jag såg verkligen... Ett djur som såg ut som en stor katt eller en liten hund som sprang mm. över grusgången där, eller grusgården framför slottet. Ja, ja det, det såg jag. Ja, det, det var vad du såg och, mm. och eh, jag kan eh, nog knappt se någonting annat än vad jag kan beskylla för att vara... Mitt skräck bara. <laughs> Shadowplay. Mm. Ja, jag, jag hade aldrig riktigt få fokus på vart det var. Nej, jag, jag löser lite med ficklampan dit och jag tittade men då var det djuret borta. Sen hörde vi ju något ljud lagom till, eh, vi klev in... Eh, vid kyrkan. Vi gick runt ett tag där på kyrkogården och liksom drog och klämde och kände på diverse objekt för att se om vi kunde återskapa det där ljudet, vilket vi inte kunde. Det tycker jag var väldigt roligt. Det kändes betryggande på så vis att då kändes det som att ja, men vi hoppas att det var ett spöke. Eller det i alla fall åtminstone oförklarligt. Det var någonting oförklarligt för vi drog i grindar och soptunnor och dörrar och alltså det, det mesta vi kunde hitta där, men vi kunde inte återskapa ljudet. Men skummast av allt den här kvällen tycker jag ändå är och det är ingenting som har med engelar att göra. Nej. Det är det där himlafinnsmilen <laughs> som vi såg. Det är helt sjukt. Vi åker dit för att leta spöken och vi ser ett UFO. Det är det märkliga att jag jag varit med om. Fan, vad konstigt det var. Och ja. då är det så här att då tänker man sig, ja, men det är storslåsborn, jävla Stockholmare som kommer in ut på landet och ser stjärnor och mm. tycker att det är UFO. Men så är det inte för att i alla fall, ja, du är väl också bitvis då bunder har ja, ja, ja, bonderblodet... i jag är riktigt. Precis. Mm. Jag är uppvuxen i skogen. Jag har, jag har sett jättemycket. Mm. Jag vet vad man kan tolka in som, som ditt och detta, Men det här mm. har jag, mina vänner, aldrig någonsin sett tidigare. Det här var så Nej. konstigt. Mm -hmm. Verkligen. Och samma sak med mig. Jag är uppvuxen ute i skogen och spenderat många kvällar och nätter med att titta upp mot stjärnhimlen. Liksom. Men just den här typen av sken... Aldrig sin sett. Men också det är spännande. Och satte ju sin prägel på, på det här, den här, hela den här upplevelsen att åka dit. Ja, så det man, man... Jag hade inte väntat med det dock. Det Nej, hade jag, inte gjort. jag hade ju inte väntat med att se någonting överhuvudtaget. Så där så jag tycker mest liksom att... Vad var det här nu med, med facit i hand? Vi har varit ute på ett ställe där det finns mycket spöken. eller de som kan sånt där. Men, men vad... Ja, jag vet inte vad jag ska tro. Nej. <laughs> Nej. det är ju... ja, ingen aning. Jag tror fortfarande ingenting. Jag vet bara vad jag såg. Kvar har vi ju bara att skicka ut det till er kära lyssnare. Ja, hjälp oss! Att, <laughs> att uh, se om ni kan lista ut vad det kan ha varit. Vi har ingen aning. Vi rekommenderar i alla fall att åka till Ängsö och uh, ja, besöka ja. det. Mm. Det är en fantastisk plats där. Även Naturen runt omkring här i världen- en liksom promenad. Akta er för jägare bara. Ja, precis. Ja, som kanske heter Bosse. Ja, det kan vara så. Som har flytt från närliggande Amex. Precis. Åh oh, gud, tänk om de här människorna lyssnar på den här podden. Ja, jag Snälla, ring, ring Johan då. Förlåt, säger jag. Hur som helst. Så det här var ju något av det roligaste... Vi, det är ju alltid kul det här, Ida. Det här är, ja, det det är, är det. superkul. Mm. Men det här var verkligen kul att lägga som tyngd på, på att göra just den här podden. Mm. Och det passade oss verkligen. Mm, så vad jag skulle tycka var kul var om ni, kära lyssnare, eh, kom med feedback, hörde av sig eller, och rent av kanske kom en förslag på fler såna här grejer som vi skulle ja. kunna göra. Har ni några önskemål på utflykter eller saker som vi ska podda kring så hojta! Mm. Och var går man in då och hojtar? Man kan hojta via sociala medier främst. Alla länkar finns på johanochida.se Eller så kan man maila oss på info.johanochida.se mm. Härligt! Känns toppen det här? <laughs> ja. Hur här den är så kommer det bli en ny, ny, ny episod nästa vecka till dess så får alla ha det så himla härligt och spökigt Ska vi försöka ge oss på att sjunga den nya jinglelåten nu? <contribution> yeah, yeah, yeah, yeah. <à> <laughs>